Rugăciunea a, 24 a pentru taina și mucenicea inimii. Doamne, Iisui Hristos, Domnul Jersfei, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă lecția binelui ne a învățat. Să slujim oamenilor, porunca ta ne-ai dat, să vă iubiți unii pe alții, așa cum eu v-am iubit. Iubirea ta, când pentru noi te-ai jertfit, ne a arătat. De aceea, pentru noi te-ai ostenit, ai venit durere, prigoană, bazjocură, lovituri și moarte ai suferit, cum ai dat vieții tale o valoare dumnezeiască în ceasul morții, nedovedit, De aceea, pe sfinții mucenici din Palestina, care te-au urmat, Achim Macabeor, Agapie din Cezarea, Alexandru, Antonie, Antonie Macabeor, Antonie Apian, Artemon, Averkie, Abraham, Barnaba, Cartierie, Kiryak, Damian, David, Dimitrie, Dionisie, Dionisie Domnien, Dorimedont, Dolimedont, Eadesie, Jenata, Epistimia, Eubul, Evantia, Evdokia Samaritanka, Evdosin, Io Eutihie, Evlogie, Eopsihie, Galaction, George, German, Gurie Macabeul, Haritina, Eutihia, Hermiona, Jakint, Ilie, Ioan Pusnicul, Ioan, Ioan Sabaitul, Ioan Scararu, Iraida, Isaia, Iulita, Justin Martirul, filozoful, Caleria, Leontie, Liberian Longin Sutashul, Macrovie, Marato Feciara, Marcel Marcel Macabeul, Marcia, Maria, Maria Magdalena, Maria Mel, Mihail Sabaitul, Mina, Paisie, Panfil, Panagiotul, Panagiot, Petronia, Petro Avstolanitul Procopie, Roman, Silvan, Sosana, Ștefan, Tecla, Teofil, Teotim, Timotei, Profim, Zevina, precum și pe cei din Gaza, Agapie, Renata, Eusebiu, Filip, Maior, Nestav, Nestor, Pavel, Tea, Timotei, Valentin, Zinon, Valentina, împreună cu cei din Siria. Agapie, Agrippa, Antonie, Aviv, Abraham, Kesare, Quart, Dalia, Dasie, Dionisie, Dominina, Domnina, Domnina Eugenie, Gurie, Iamblic Ioan, Josip, Ipereskie, Isaac, Siriul, Julian, Julian, Luca, Nil, Parigorie, Partena. Pavel, Petru, Damaskin, Prozdoca, Rufus, Sa Savil, Sava, Savatie, Savinian, Tatia, Tatuil, Toma, Akakie, Aquilina, Konon, Isaurul, Cristina, Eusebiu, Leonte, Pamfil, Talaleu, Teodosia, Fecioara, Cosma, Damian, Evprepie, Zenas, Zinon, cu trăirea sfintei Evangheliei binecuvântat, iar nouă, taina și mucenicea inimii ne-a arătat, de aceea rugăciunile lor pentru noi le a ascultat.